Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 26. Фінал. Інші чекали, поки Квентін з Джулією повернуться з підземного світу до світанку. Нарешті вони здались і повернулись до кают на борту. Змерзлі, виснажені. А коли прокинулись через кілька годин – то з полегшенням і захватом виявили, що Квентін і Джулія чекають на них на палубі. Хоча картина, яку вони побачили, прокинувшись, була дещо дивною. Джулія стояла нова, гарна, могутня, перетворена. Вона випромінювала спокій і тріумф. Квентін не був перетворений, але з ним відбулось щось інше – він стояв на колінах і руках, дивлячись на дерев'яні дошки палуби. Вони летіли все вище і вище, допоки юнак не усвідомив, що відчуття невагомості насправді це спуск, а не шлях, яким вони прийшли. Вони провалились крізь вологі липкі хмари, а потім побачив маленьку трісочку дерева в океані під ними. Це виявився мунджак, вода навколо якого виблискувала світанковим світлом. Богиня поставила їх на палубу, поцілувала Джулію в щоку і зникла. Квентін виявив, що не може стояти сам. Або може і не хоче. Він опустився на карачки і поклав перед собою ключ. Подивився на дерев'яні дошки, з яких зроблений мунджак. Справді подивився. Після ночі, проведеної в пеклі, усе тут здавалось напрочут реальним, яскравим і неймовірно детальним. Навіть усе сіре, коричневе й чорне, інші проміжні кольори були яскравими, він оглядав корабель разом із скалками по краях дощок, які були подряпані й розташовані під різними кутами, кожна з них від проходу недбалих ніг. Хлопець абсолютно розумів, як дивно він виглядає, але було байдуже він відчував, що може вічно дивитись на дерево, от тільки на це. «Добре, міцне, благородне дерево. Він буде насолоджуватись кожним атомом так само, як насолоджувався б Бенедикт, якби міг повернутися з підземного світу. І Еліс, і усі інші. Це усе, що він може для них зробити. Земля, Філорі, чи це має значення? У чому величезна загадка? Куди не подивись стільки багатства, що його ніколи не можна вичерпати?» Він притиснувся чолом до палуби, сильно, ніби покаянний паломник, і відчув биття хвиль знизу, як пульс і тепло сонця. Він відчув кислий солоний запах морської води і почув кроки збентежених людей, що зібрались навколо, не знаючи, що робити. Юнак чув усі інші безглузді звуки, які реальність завжди весело видавала сама собі. Скрипи, шкрябання, стуки й гудіння, знову і знову. Він вдихнув і нарешті сів. Від холоду він здригнувся, але навіть він здавався приємним. Ось воно, життя, повторив він собі. Він бачив смерть, а це життя. І більше ніколи їх не сплутає. Потім його підняли на ноги і повели вниз до каюти. Хлопець був майже впевнений, що міг би йти сам, але все ж дозволив напівнести. Здавалось, вони хотіли це зробити. Та й хто він такий, щоб перешкоджати? Далі він повернувся на бік на ліжку. Квентін смертельно втомився, але не хотів заплющувати очі. Не тоді, коли навколо відбувається стільки всього. Через деякий час він відчув, як хтось сів на край ліжка. «Дякую, Джулія!» Сказав він. Його язик і губи здавались товстими і незграбними. «Ти врятувала мене?» «Врятувала усе!» «Дякую!» «Нас врятувала богиня!» «Я і їй вдячний!» «Я їй передам!» «Як ти себе відчуваєш?» «Відчуваюсь завершеною!» Сказала вона. «Відчуваю, що нарешті все!» «Я стала тим, ким ставала!» «Ага!» Сказав він. І засміявся з того, як абсолютно тупо це прозвучало. «Я радий, що з тобою усе гаразд. З тобою ж дійсно усе гаразд. Я дуже довго була між ними». Вона не відповіла на питання. «Я не могла повернутися, бо хотіла довгий час. Дуже довго. Я не могла повернутися до свого людського. Але не могла і вперед піти. А потім, якимсь чином, у підземному світі я вперше усвідомила, справді усвідомила, що минулого не змінити. Тож я його відпустила, і тоді це сталося». Він відчув, що не може говорити. «А що сказати новоспеченій надприродній істоті?» Хотілося просто дивитись на неї. Він ніколи раніше не був так близько до духу. «Тож ти сказала, ти Дріада?» «Так і є. Ми дочки богині». Це робить і мене напівбогинею, додала вона для ясності. «Я, звичайно, не буквально дочка, більш у духовному сенсі». Джулія усе ще була Джулією. Але гнів, відчуття того, що вона жорстоко ворогує зі світом щодо якогось важливого питання, зникло. «Тож ти доглядаєш за деревами?» «Ми усі доглядаємо за деревами, а богиня доглядає за нами». «Є дерево, яке належить мені, хоча я іще не знаю, де воно. Проте я його відчуваю, і піду до нього, щойно ми скінчимо». Вона розсміялась. Добре було розуміти, що вона на це ще здатна. «Я знаю дуже багато про дуби, і можу до смерті тебе знудити цими розповідями. Ти знаєш, я майже втратила віру, я майже перестала у неї вірити, але зрозуміла, що мушу чимось стати». «Треба просто було взяти те, що зі мною сталося, і використати, щоб стати тим, ким я хотіла бути. Я цього хотіла». І коли я її прикликала, «Богиня прийшла. Я відчуваю таку силу, Квентін, ніби в мене всередині сонце або зірка. Вона горітиме вічно». «Це означає, ти безсмертна?» «Не знаю». Вона раптом спохмурніла. «Певною мірою я вже померла». «Джулія мертва, Квентін, а я жива, і, можливо, буду жити вічно, але дівчинки, якою я була, більше немає». Він сидів так близько до Джулії і бачив, наскільки надприродною вона тепер була, плоть, як бліде дерево. Дівчинка, яку він знав зі старшої школи, з веснянками його боєм, померла. Її знищили і відкинули при створенні цієї істоти». Вона більше не помре. І та істота, що сиділа поруч з Квентіном на ліжку, була величним пам'ятником дівчинці по сусідству. Принаймні, ця Джулія вийшла з гри в життя і смерть. Вона була іншою, більше не незграбна, не з плоті і крові. Вона була з магії. «Є речі, які ти повинен знати», – промовила вона. «Я тобі зараз розповім, як усе почалось». «Чому я змінилась і чому повернулись старі боги?» «Справді?» – Квентін припіднявся на ліктях. «Ти знаєш?» «Знаю, і все розповім». «Я хочу знати, але це не казочка». «Але все ж я готовий». «Я знаю, що ти так думаєш, але історія сумніша, ніж ти вважаєш». «Далі не було островів. Вони вже їх пройшли». Мунджак прокладав собі шлях крізь спокійний порожній океан день за днем. Усе далі й далі на схід. Сонце сходило перед ними, ревіло над головою, і щоночі гасло у воді позаду. Чомусь вранці воно було помітно більшим. Команда майже чула приглушений гул горіння, як від великої доменної печі. Через тиждень вітер стих. Небо було чисте. Вдень та увечері лакар підіймав світлове вітрило, і вони пливли силою сонячної бурі. Квентін бував на крайньому заході Філлорі, коли полював на білого оленя. Але крайній схід – це зовсім інше місце. Він був якимсь полярним. Сонце тут було яскравим і гарячим, але повітря ставало холоднішим. Навіть вранці, коли сонце здавалось було небезпечно близько, ніби збиралось підпалити щоглу, вони бачили, як дихають. Блакить неба тут глибока і яскрава. Вода крижана, аквомаринова. Мунджак ковзав нею майже без тертя, ледь залишаючи брижі. Це була якась інша речовина, незвичайна вода, шовковистіша і менш щільна, майже без поверхневого натягу більш схожа на спирт для розтирання. У ній жив лише один вид риб. Довгі сріблясті, вони блистіли і мчали крізь воду ромбоподібними косяками. Вони кілька зловили, але риби не виглядали їстівними Величезні очі, без ротів, а їхнє м'ясо яскраво біле і пахло аміаком. Світ навколо них почав тоншати. Квентін не міг точно визначити, що має на увазі, але сама матерія реальності, здавалось, ставала прозорою і крихкою, натягнутою на каркасі. Вони відчували холодок зовнішньої темряви і ловили себе на тому, що рухаються повільно й обережно, ніби випадково можуть провалитись ногою крізь тканину простору часу. Море ставало мілкішим, крізь скляну воду було видно дно, і щоранку, коли Квентін перевіряв, те було ближче». Цікаве явище з океанографічної точки зору. Але, що важливіше, це була проблема. Мунджак не був великим кораблем, але все одно мав осадку близько 20 футів. І такими темпами вони сядуть на мілину задовго до того, як доберуться до того, куди, чорт забирай, вони прямують. «Можливо, у Філорі немає кінця?» – сказав Квентін однієї ночі, коли вони їли найнеапетитніші пайки. «Типу, нескінченність?» – сказав Джош. «Чи як сфера земля?» «Боже, сподіваюсь, це не так. А що, як ми знову опинимось в Вайтспайрі? Чорт, я буду злий. Якщо все, що ми зробили, це знайшли північно-західний прохід чи щось?» Він облизав пальці, збираючи зайву зайвусіль із крекерів. Він був єдиний, кого, здавалось, не приголомшувала ситуація. «Я мав на увазі дещо більше схожу на стрічку Мьобіуса. А що як все це одна сторона і не має краю? Тоді, можливо, ти маєш на увазі пляшку клейна?» Промовила Поппі. «Стрічка Мьобіуса має край. Один. Ти маєш на увазі пляшку клейна», – підтвердила Джулія. Ніщо так не залагоджує суперечку, як наявність напівбогині поруч. Джулія більше не їла але все одно сиділа з ними за вечерею. «Точно? Пляшка клейна? Ти знаєш?» Дріада похитала головою. «Я не знаю». «То ти, типу, не всезнаюча?» запитав нарешті Еліот. «Але, тобто, багато речей ти знаєш, але не знаєш напевно?» «Ні», – відповіла Джулія. «Я просто знаю, що цей світ має кінець. Наступного ранку, коли мунджаксів на мілину, всі прокинулись». Це не було схоже на удар об стіну. Це відбулось поступовіше. Скрегіт спочатку тихий, потім голосніший, а потім усе кудись врізалось. А далі дзвінка тиша. Усі в халатах і піжамах вийшли на палубу подивитись, що сталося. Тиша ця була незручною. Навколо них море пласке і скляне, як шар свіжого лаку. Вітер не дув. Риба вистрибнула, можливо, за чверть милі звідси, і це прозвучало так голосно, ніби вона була поруч. Вітрила звисали. Найменша вібрація розсилала концентричні кола брижів до горизонту в усіх напрямках. «Ну, ось кінець. То що робитимемо?» – запитав Верховний король. Квентіну спало на думку, як, ймовірно, і екіпажу, що вони давно проїли свої запаси. Якщо не зможуть йти далі, то помруть на своротному шляху. Або тут, покинуті в пустелі з води. «Я поговорю з кораблем», – сказала Дріада. Як і тоді, коли вона ще була людиною, Джулія мала на увазі те, що говорила, і говорила те, що мала на увазі. Вона спустилась в трюм до серця корабля до годинникового механізму, встала на коліна і почала шепотіти – час від часу зупиняючись, щоб послухати. Це була недовга розмова. Через 4-5 хвилин вона погладила товсту основу щоглимунджака і підвелась. «Я усе вирішила». Не відразу стало зрозуміло, що вона вирішила і як. Але потім усі побачили, як корабель відірвався від дна і почав плисти вперед, ніби нічого не сталося. Квентін зрозумів, у чому справа, лише тоді, коли випадково озирнувся. Величезні старі дошки, бруси та інша різноманітна столярка гойдались і обертались у воді позаду. Мунджак зменшувався, перебудовуючи себе з кіля і викидаючи зайве дерево на ходу. Він віддавав своє тіло заради них. У Квентіна защіпало в очах. Він не знав, що то за істота Мунджак, чи має вона відчуття чи, можливо, це просто якийсь механізм, штучний інтелект, сконструйований із мотузок і дерева. Але юнак відчув хвилю вдячності і смутку. «Дякую тобі, старий!» сказав він про всяк випадок, якщо човен міг його почути. Та потер поруча. «Ти врятував нас ще раз!» Чим мілкіше ставало, тим більше Мунджак змінювався. Квентін наказав екіпажу винести лінивицю, яка дозволила себе підвісити за рею, кліпаючи і посихаючи на свіжому повітрі. Вони звільнили каюти й трюм та нагромадили все навколо себе на палубі. Знизу з глибини нутрощів корабля доносились стукіт і стогін. Квентін спостерігав, як спочатку висока, горда корма опустилась у воду. Потім бушприт і вся носова частина. Близько четвертої години дня Грот щогла з величезним сплеском впала у воду і залишилась позаду. Фок щогла пішла того ж вечора. Тієї ночі вони спали на палубі, тремтячи під ковдрами в холоді. Вранці, коли вони прокинулись, море було вже досить мілке, щоб ходити, а мунджак перетворився на плаский однощогловий плід. Корпусу уже не було. Лишилась тільки палуба. Океан відзеркалював безхмарне світанкове світло, утворюючи безмежну рівнину рожевого кольору. Коли сонце виринуло з-за горизонту, воно було величезним. Вони навіть побачили його корону, що завивалась навколо яскравого, нестерпного обличчя світила. О півдні вони знову сіли на мілину. Передній край плоту з хрускотом зупинився на піщаному дні. Ось і все. Мунджак далі не піде. Але тоді друзі побачили, що подорож насправді має пункт призначення. Здалеку з'явилась низька темна лінія, що простягалась на всю ширину горизонту. Але неможливо було точно сказати, як далеко вона. «Доведеться йти пішки!» – промовив Квентін і став у воду. За ним Еліот, Джош, Джулія та Поппі. Було холодно, але мілко. Навіть не по коліна. Через кілька хвилин почувся сплеск. Бінгл переліз. Він теж з ними. Вочевидь, він не вважав свої обов'язки тілоохоронця повністю виконаними. І Ебігейл лінивець. Він ніс її на спині. Вона ж довгими руками обвила шию чоловіка. Перетворилась на хутряну накидку. Через годину Квентін озирнувся і побачив колишній корабель, майже невидимий позаду. Єдиний звук – це рівне тихе хлюпання кроків. Іноді безроті риби підпливали й торкались їхніх щиколоток. У такій воді було йти легше, ніж у звичайній морській. Вона чинила менший опір. Джулія крокувала по поверхні, як і личить напівбогині. Усі мовчали, навіть Ебігейл, яка майже ніколи не втрачала дармови. Океан був гладеньким, як скло, до самого горизонту. Сонце палило маківки. Через деякий час Квентін перестав дивитись за горизонт і спрямував погляд лише вниз. На знайомі чорні чоботи, що робили крок за кроком. Кожен наближав їх до кінця історії. Треба усе закінчувати. Щось ще могло піти не так, ймовірно. Але юнак її не підозрював, що саме. Він міг оцінювати їхній шлях за поступовим обмілінням води. Від литок до щиколоток і нарешті до тонкої плівки, що хлюпала під ногами. Сонце вже низько висіло у небі позаду. Далеко праворуч з'явилась перша вечірня зірка, а її близнючка мерехтіла у воді. — Давайте квапитись, — сказала Джулія. — Я відчуваю, як зникає магія. На той час вони вже бачили перед собою стіну. Десь десяти футів заввишки зроблена зі старої тонкої цехли. Такої ж, з якої будували й пекло. Мабуть, надприродні істоти користуються послугами одного і того ж підрядника. Та стіна стояла в кінці тонкого сірого піщаного пляжу, що тягнувся до точки зникнення в обох напрямках. У ній були великі старі дерев'яні двері, вибілені й потерті часом і погодою. Підійшовши ближче, усі побачили, що двері мають сім замкових щілин різного розміру. По обидва боки стояли два прості дерев'яні стільці, такі старі, які могли б вислати на веранду, бо вони занадто обшарпані для їдальні, але все ще занадто хороші й міцні, щоб викидати. Вони не пасували один одному. Один з них мав плетене сидіння. Там сиділи чоловік і жінка. Чоловік високий, худий, років п'ятдесяти, з суворим вузьким обличчям одягнений у чорний смокінг. Чомусь трохи нагадував Лінкольна, який їхав до театру. Жінка на десять років молодша, бліда й прекрасна. Коли вони вийшли на сушу, та підняла руку, щоб привітати. Елейн – митний агент зовнішнього острова. Вона тепер виглядала набагато серйознішою, ніж в коли він її бачив. У жінки на колінах дещо лежало. Той унікальний заєць, якого вона гладила. Вона підвелась, і заяць зістрибнув та побіг берегом. Квентін на все це дивився. Згадав про маленьку Елеонор та крилатих кроликів. Він подумав, де дівчинка і хто про неї піклується. Перш ніж усе скінчиться, треба про це запитати. «Доброго вечора!» – промовила вона. «Ваше величносте, ваші високосте...» Доброго вечора усім вам. Я митний агент, який стежить за кордонами Філлорі. Кордонами усіх видів. Багатозначно додала вона, звертаючись до Квентіна. Гадаю, ви зустрічали мого батька? Сподіваюсь, він не завдав вам багато незручностей. Батька? І тут Квентін згадав про казку. От і усі пазли на місцях. Е, Вже майже час, промовив чоловік. «Боги завершують роботу. Магія майже зникла, і без неї Філорі складеться як коробка разом із нами всередині. У вас є ключі?» Квентін подивився на Еліота. «Давай ти!» – промовив Верховний Король. «Це твоя пригода!» Еліот простягнув йому кільце з сімома ключами. Юнак взяв його і підійшов до великих дерев'яних дверей. Він тримав спину рівно і втягнув живіт. Ось він, момент тріумфу. Люди розповідатимуть цю історію вічно. Хоча можуть і опустити, яким меланхолійним здавався сутінковий пляж, як і всі пляжі рано ввечері. Час струсити пісок з ніг, залізти в універсал і поїхати додому. «Від найменшого до найбільшого!» Суворо, але доброзичливо сказав чоловік у смокінгу. «Уперед!» «І залиште їх у замках, як будете йти!» Квентін по черзі знімав кожен ключ з кільця. Перший найменший повернувся легко. Відчувся механізм тонких, добре змащених шестерень, що з'єднувались, зчіплювались і обертались. Але кожен наступний ключ чинив опір. Четвертий розташувався так високо, що Квентіну довелося стати на носочки, щоб його повернути. Шостий він ледь зрушив, а коли нарешті це зробив, його пальці побіліли від зусиль. У замковій щелині спалахнуло світло, і звідти вилетіли іскри, що опекли зап'ястя. Останній ключ взагалі не повертався. І врешті-решт Квентіну довелось попросити в Бінгла його меч, який він просунув крізь металеве кільце на кінці ключа і використав як важіль. Навіть тоді чоловікові в офіційному костюмі довелося встати з стільця і допомогти йому. Коли нарешті і останній піддався і почав рухатись, Квентін відчув, ніби намагається зрушити Всесвіт. Разом він і незнайомий чоловік вперлись спинами. Обличчя Квентіна втиснулось йому в плече. Костюм пахнув нафталіном. Коли ж ключ повернувся, зорі над головою теж це зробили. Весь космос обкрутився навколо них. Або, можливо, це обернулось Філорі. Або взагалі. Яка різниця? Нічне небо прокрутилось, допоки його не замінило Денне. Усе це продовжувало обертатись. Денне знову опустилось за горизонт. Знову з'явились зорі. Пройшов повний цикл. Вони повернулись туди, звідки почали. Пролунало клацання. Звук відбився від зовнішніх стін світу, ніби в соборі відчиняли банківський сейф. Двері відчинились повільно всередину. За ними був порожній простір, чорне небо та зорі. Квентін мимоволі відступив на крок. Усі на пляжі, навіть Бінгл та Лінивиця, випустили повітря, яке вони й не знали, як затримували. «Ну?» – тремтячим голосом промовила Елейн. Вона почервоніла і трошки розсміялась. «Мушу визнати, я не була впевнена, що це спрацює». «Але це спрацювало?» – спитав Квентін та озирнувся у пошуках ознак того, що все змінилось. «Я не можу точно це сказати». «Це спрацювало?» – підтвердила митниця. «Спрацювало?» – кивнула Джулія. Хтось ззаду міцно обійняв Квентіна. «Джош!» І разом вони впали на холодний пісок. «Чувак!» – прокричав той. «Подивись на всю фігню! Ми щойно врятували магію!» «Гадаю, так?» Хвентін розсміявся і не зміг зупинитись. Усе скінчилось. Магія їх не покине. Не тільки у Філорі, а й усюди. Ніхто її не забере. Мабуть, треба було триматись більше гідно, але хай йому грець. Опі крикнула і теж навалилась вкупу. «От, лузери!» – промовив Еліот, сяючи божевільною нерівною усмішкою. «От треба було взяти шампанське!» Квентін відкинувся на пісок і подивився на темніюче небо. Він міг би заснути прямо тут і проспати усю дорогу назад до Вайтспайру. Він заплющив очі та почув голос Елейн. «Якщо хочете, можете пройти!» Квентін розкрив очі та сів. «Стоп! Дійсно? Крізь двері? А що там? Інша сторона світу!» «Інша сторона?» – недовірливо спитав Еліот. «Але ми не знаємо, що це означає!» Тоді пояснив Вона знову зручно влаштувалась на стільці. Філорі не сфера, як світ, у якому ви народились. Філлорі – плаский!» «Тож не пляшка Клейна?» спитав Джош. «А тоді у мене багато запитань». Влізла Поппі. «Наприклад, як працює гравітація?» Елейн їх проігнорувала. «Таким чином у Філлорі є інший бік. Зворотній, якщо хочете». «А що там?» спитав Квентін. «Там водночас і нічого, і усе. Там інший світ, який чекає на народження». Світ, для якого Філлорі був у певному сенсі чорнеткою, можна провести аналогію. Інша сторона для Філорі це те саме, що Філлорі для вашої землі. Зеленіше місце, справжніше, більш магічне. Ось так і виник новий поворот. Він, Попій Джош, підвелись, почуваючи себе трохи дурнувато. Обтрусились і випростились. Кожен із вас має вибір – піти чи лишитись – «Але я не можу гарантувати, що хтось, хто пройде крізь двері, сюди повернеться. Але якщо ви не підете зараз, іншого шляху не буде». «Але що там насправді?» – спитав Квентін. «Як там?» – жінка зміряла його спокійним і прямим поглядом. «Там те, чого ти хочеш, Квентін. Те, чого ти шукаєш. Пригода усіх пригод. Ось воно як. Справжній кінець історії». «Щасливий кінець! Але чому усе, про що він думає, це Еліс? Можливо, вона там?» Елейн оглянула друзів, які стояли перед дверима нещільним півколом, і зустрілася з поглядом Еліота. Той повільно похитав головою. «Я верховний король!» Його голос був таким серйозним, яким Квентін ніколи не чув. «Я не можу піти! Я не покину Філорі!» Далі вона повернулась до Бінгла, який усе ще тримав лінивицю на спині. Тілоохоронець заплющив свої очі. «Моя доля ніколи не полягала в тому, щоб повернутися», – сказав він і ступив уперед. Тож, усе ж таки, виходить, він мав рацію. Квентін припустив, що Бінгл заслужив право на драматизм. «Я теж піду», – промовила лінивиця через його плаче. «Про всяк випадок». Якщо хтось про неї забув, Алейн відступила вбік і показала, що їм треба йти. Не вагаючись, Бінгел відчинив двері повністю і перетворився на силует на тлі величезної мерехтливої порожнечі. У нічному небі за ним пролетіла комета вона іскрила і шипіла, як дешевий фейерверк. Квентін припустив, що ось що у Філері вважається космосом. А ще показався кінчик одного з рогів Срібного Місяця. Він сходив, прямуючи до свого звичайного місця у нічному небі Філорі. Здавалось, Бінгла мало затягти крізь дверний отвір. Але він просто стояв і озирався. «Усе внизу!» – підказала Елейн. «Треба лізти. І, мабуть, дійсно там була драбина. Бінгл повернувся до них обличчям, Став на коліна і, повільно рухаючись, щоб не скинути лінивця, намацав ногою сходинку. Кивнув Квентіну на прощання і почав спуск крок за кроком. Його вузьке оливкове обличчя зникло за краєм. Щойно ти пройдеш половину, гравітація зміниться, і ти почнеш підійматись. Це не так складно, як здається!» А потім обернулась до Квентіна. Двічі раніше тому доводилось приймати таке ж рішення. Він стояв на порозі нового світу, а потім переступав. Коли він прибув до Брейкбілза, він відкинув усе своє життя, увесь свій світ і усіх, кого знав, в обмін на новий, блискучий, магічний. Це було легко, бо у Квентіна не було нічого, що було б варто зберегти. Він зробив це знову, коли прийшов до Філорі. І вдруге, це було не набагато складніше. От тепер втретє це складно. Дуже. Зараз йому є що втрачати. Але тепер він сильніший. Він знає себе краще. Виявилось, що його подорож ще не закінчилась. Він не збирався повертатись. Квентін подивився на Еліота. Ну йди! Хтось із нас повинен це зробити! Господи! Невже його так легко прочитати? Ну давай! Кивнула Поппі. Це місце для тебе, Квентін! Він обійняв дівчину. «Дякую, Поппі!» – прошепотів він і потім повторив усім. «Дякую!» – його голос зірвався на цій фразі. Але було байдуже. Стоячи у дверях, хлопець глибоко вдихнув, ніби збирався пірнути в басейн. Він міг оглянути усе, бо знаходився за кулісами космосу. Далеко внизу він бачив бінгла і лінивицю. «Крихітні!» Вони усе ще спускались тим, що виглядало, як нескінченна колона залізних щаблів. Місяць висів прямо перед ним, яскравий, сяяв власним світлом. Здавалось, до нього можна дострибнути. Гладенький, білий, без кратерів. Квентін не усвідомлював, що кінчики його рогів такі гострі. Юнак став на коліна, щоб почати спуск і підйом. «Дивно!» Агентка нахмурилась. Зачекай на хвилину, а де паспорт? Квентін зупинився, стоячи на одному коліні. Паспорт? У мене його немає. Я віддав його дитині в пеклі. У пеклі? В підземному світі? Так. Мені довелось туди спуститись. Там знаходився останній ключ. О, вона стисла губи. Вибач, але без паспорта ти не пройдеш. Що? Це ж несерйозно. Стоп, стоп, стоп. Скоромовкою промовив Квентін. «У мене є паспорт! Елеонора його зробила для мене! Просто зараз він не зі мною, а у підземному світі!» Елейн усміхнулась, втомлено. І ця усмішка не була повністю позбавлена співчуття, але й не випромінювала його. «Елеонора може зробити лише один паспорт, Квентін. Ти свій використав. Вибач, я не можу тебе пропустити. Цього не може бути!» Юнак подивився повз неї на інших, які стояли і бездумно дивились на нього, як пасажири в машині дивляться на водія, якого зупинили за перевищення швидкості. Він спробував виразом обличчя передати щось на кшталт «Ви що, в це вірите?» Проте все ж це його доля, і він не збирався відступати через формальність. «Але ж мусить бути лазівка!» Він стояв на колінах на порозі, дивлячись на жінку вгору, наполовину висунувшись за двері. Він відчував, як та сторона тягне його яскрава й радісна зі своєю власною гравітацією. У мене не було вибору, тож довелось йти в підземний світ. Щоб не вдаватись до зайвих подробиць, якби я цього не зробив, ми б не відчинили двері. Ми б тут не були. Світу б прийшов кінець. Саме це і все ускладнює. Тож зрозумійте. Квентін продовжував. Якби я не пішов у підземний світ, не було б ніякої іншої сторони. Він знав, якщо вилізе повністю, то все скінчиться. Усього цього б не було. Вираз обличчя жінки не змінився. Вона не збиралась здаватись, щоб він не сказав. Ну, добре, сказав він, а потім підвівся. Добре. Якщо Квентін і навчився чогось у цьому чортовому квесті, то це тримати удар. Він опустив руки. Він все ж король, і цього вистачить до кінця життя. Ні на що скаржитись. На його долю випало більш ніж достатньо пригод. Квентін підійшов і став поруч із Поппі. Дівчиною, яку він щойно намагався покинути. Австралійка обійняла його з Аталію і цьомнула в щоку. Та все буде добре, сказала вона, її руки здавались холодними. Елейн зачиняла двері. Зачекайте, промовила Джулія. Я хочу пройти. Жінка зупинилась, але все ж усім своїм видом показала, що не вважає, що зробила помилку. Я пройду. На мене там чекає дерево, я це відчуваю. Елейн тихо порадилася з чоловіком. Але коли вони закінчили, обидва похитали головами. «Джулія, ти мусиш взяти на себе частину вини за катастрофу, яка ледь не сталася. Ти і твої друзі викликали богів, привернули їхню увагу до нас і повернули їх. Ти зрадила цей світ, хоч несвідомо, щоб збільшити власну силу. Тож будуть наслідки». Довгу мить Дріада стояла абсолютно нерухомо, дивлячись не на жінку, вона напіввідчинені двері. Її шкіра почала світитись, волосся потріскувало. Ознаки очевидні. Джулія була готова пробитись силою, якщо знадобиться. «Ну, зачекайте!» – випалив Квентін. «Хоч хвилинку! Гадаю, ви дещо пропустили!» Вже майже стемніло, і небо палало зорями. «Ви маєте хоч якесь уявлення, через що вона пройшла? Що втратила?» А ви тут говорите про наслідки? Вона чітко знає, що це таке. І, до речі, хоча це, мабуть, мало що означає, Джулія теж врятувала світ. То, може, їй належить якась винагорода? Вона сама приймала рішення, сказав чоловік, який сидів біля дверей. Усе в рівновазі. Знаєте, я помітив, що хто ви там є, досить вільно роздаєте такого роду відповідальність. «Ну, Джулія не зробила б того, що зробила, якби я допоміг їй навчитись магії!» Квентін промовила Дріада. «Зупинись! Вона усе ще була заряджена, готова діяти!» Він не послухав. «Якщо ви хочете гратись, то давайте грати!» «Джулія зробила те, що зробила через мене!» «Тож якщо вам потрібен цап відбувайло, давайте ним стану я!» «Покладіть цю провину на мене, де їй і місце!» та відпустіть Джулію на ту сторону, туди, де її місце. Знову запала тиша пляжу на краю світу. Джулія світилась м'яко-теплим білим світлом, і це дозволило усім відкидати тіні на пісок позаду. Елейн і добре одягнений чоловік знову довго радились. Принаймні, вони не сперечались про паспорти. Мабуть, у Джулії її паспорт не знадобився, щоб потрапити в підземний світ. «Ну, гаразд!» – сказав чоловік, коли вони скінчили. «Ми згодні. Вина Джулії на тобі, а вона пройде. Чудово! Дякую!» Кивнув Квентін, дивуючись, що іноді виграти можна там, де найменше очікуєш. І відчув дивну легкість. Джулія повернула голову й усміхнулась йому прекрасною неземною усмішкою. Квентін відчув свободу. Він вважав, що нестиме тягар нещастя до кінця життя, а тепер раптом скинув його, коли найменше цього очікував, і відчув, що ніби злітає в повітря. Він спокутував? Напевно, ось правильне слово. Джулія узяла його за обидві руки і поцілувала в губи. Довгий поцілунок, нарешті сповнений чогось схожого на реальне кохання. Напівбогиня чи ні? У той момент Джулія здавалась йому собою, так, як не здавалась вже багато років з їхнього останнього дня разом у Брукліні, коли їхнє життя змінилось до навпізнання. Яких би втрат вона не зазнала, це була Джулія, справжня. Дріада підійшла до дверей, але не стала на коліна. Навпаки, випросталась і розправила плечі, як олімпійська стрибунка. А потім, кинувши неважливий погляд на драбину, стрибнула з краю прямо вниз і зникла. Коли Джулія пішла, на пляжі стало трохи темніше. Нарешті кінець. Квентін був готовий до того, що завіса зараз опуститься. Цікаво, як вони дістануться до Мунджака? Не йти ж їм цілу ніч назад? І як тоді добиратись додому? Напевно, десь тут має бути хитрість, чи магії, яка дозволить їм пропустити повернення додому? Можливо, прийде Ембер. То де той клятий затишний кінь, коли він потрібен? Джош, мабуть, думав про те саме. Спочатку Квентін мусить заплатити, сказала Елейн. Вона поговорила з чоловіком у чорному костюмі. Що ви маєте на увазі? Спитав він, перегукуючи шепіт. А ну стоп, промовив Еліот. Так це не спрацює. Саме так, це і спрацює. Виправив його чоловік у смокінгу. Борг Джулії тепер на Квентіні, і він повинен його сплатити. Що Квентін цінує найбільше? Ну, я вже не йду на іншу сторону. Блискучий аргумент. Йому слід було стати адвокатом. Але наступна думка його збентежила. Вони заберуть Поппі або щось з нею зроблять. Він боявся навіть подивитись на австралійку, щоб не подати їм ідеї. «Він цінує корону!» – оголосила Елейн. «Вибач, Квентін, від цієї миті ти більше не король Філлорі!» «Так, стоп! Ви перевищуєте свої повноваження!» Гаряче встрях Еліот. Квентін готувався до спустошення, але коли воно сталося, він нічого не відчув. «Забрали, то й забрали!» «Жодної різниці. Усе це дуже абстрактно. Королівство, влада». Він припустив, що найбільше сумуватиме за своєю великою тихою спальною в замку Вайтспайр. Він повернувся до друзів, але зустрів лише розуміючі погляди. «Ну?» – дурнувато сказав він, знизивши плечима. «Якось усе легко пройшло. Ось, кінець Квентіна. Короля чарівників». Ось так просто. Тепер він хтось інший. Сумувати через це справді безглуздо. Вони ж бляха щойно врятували магію і всі всесвіти. Джулія знайшла спокій. Вони завершили квест. Квентін не програв, а виграв. Елейн та чоловік у костюмі повернулись на свої місця на стільці. Свою роботу вони зробили». І, господи, Квентін не міг повірити, що фліртував з нею на зовнішньому острові. Зрештою, вона вже не так і сильно відрізняється від свого батька. У всякому разі він покладав великі надії на доньку. «Передай мої вітання Елеонорі!» «Ха, Елеонора!» – зневажливо сказала Елейн тоном, який зберігала для своєї дочки. «Вона досі розповідає про той випадок, коли ти її підняв на плечах». Це справило на неї велике враження. Вона дуже мила дівчинка. І ще не вміє визначати час. Знаєш, вона тепер абсолютно одержима землею. Попросила мене відправити її вчитись туди. І якщо чесно, по секрету, я дуже це хочу зробити. Прямо рахую дні. Квентін подумав, що це буде добре для Елеонори. Вона вибереться із зовнішнього острова. І з нею усе буде гаразд. «Ну, добре. І передай, коли стане достатньо дорослою для коледжу, хай напише пару рядків. Можливо, я порекомендую один». Настав час йти. Море вже не було порожнім ззаду. До них дещо наближалось. Ембер. Він, як завжди, запізнився і акуратно крокував по поверхні води. Не в його стилі було б пропустити таке гарне позбавлення престолу. «То що, йдемо назад?» Можливо, магічні вівці підійдуть для поїздки додому? Він справді сподівався, що все так і вирішиться. Ембар став поруч із Еліотом. «Ти не йдеш, Квентін!» – оголосив баран. І тоді Еліот зробив те, чого Квентін ніколи раніше не бачив, навіть після всього, що вони разом пережили. Він заридав. Верховний король відвернувся і пройшов кілька кроків берегом, стоячи до них спиною, склавши руки на грудях і похнюпивши голову. «Це чорний день для Філорі. Але тебе тут завжди пам'ятатимуть. Та й всьому доброму має прийти кінець. Секунду!» Квентін упізнав невеличку промову з перших слів. «Стандартна прощальна». Ембер виголошував її у книгах щоразу, коли робив те, що в нього виходило найкраще, а саме виганяв відвідувачів із Філлорі. «Я не розумію, це жарт? Слухай, досить!» «Так, Квентін, саме так. Досить!» «Вибач!» – промовив Еліот, не розвертаючись. Верховний король судорожно вдихнув. «Я тут без сили! Це завжди було правилом!» На щастя, у Еліота була чудова вишита хусточка, щоб витирати сльози. Мабуть, йому ніколи раніше не доводилось нею користуватись. «Та ну заради Бога!» Квентін відчув своє право розгніватись. «Ви не можете відправити мене назад на землю! Я тепер тут живу! Я не якийсь школяр, який повинен повернутися до комендантської години чи там до п'ятого класу! Я, блядь, доросла людина! Тут мій дім!» «Я не землянин, я філорієць!» Обличчя Ембера було байдужим. Його роги закручувались і йшли назад від вовнистого чола, ребристі, як стародавні мушлі. «Ні! Але так це не скінчиться! Я герой цієї історії, Ембер, пам'ятаєш? А герой отримує нагороду!» «Ні, Квентін! Герой платить ціну!» Еліот поклав руку йому на плече. «Знаєш, що кажуть?» – сказав він. «Раз король у філорі, завжди! Замовкни!» Квентін скинув руку друга. «Замовкни! Це не і ти це знаєш!» Той зітхнув. «Гадаю, знаю!» Еліот опанував себе. Він щось простягнув. Маленьке, парламутрове. Затиснуте в хусточці. «Це чарівний гудзик від Ембера. Він віднесе тебе до Небуляндії!» «Звідти ти зможеш повернутися на землю або куди схочеш, Тільки сюди він тебе більше не поверне». «Це прикольно, Квентін!» Сказав Джош найкращим своїм бадьорим тоном. «Серйозно? Я знаю майже всю Небуляндію. Хочеш до телепузиків? Я тобі намалюю карту!» «Та облиш. Квентін усе ще гнівався. «Давай повертатися на нашу кляту рідну планету». Усе скінчилось. І такі частини історії він ненавидів, навіть коли вони були не про нього. Можна подумати про майбутнє незабаром. Можливо, усе буде не так вже й погано. Він і Джош у Венеції, а ще Попі. Все буде зовсім непогано. Але чому тоді виникло відчуття, ніби йому відрубали кінцівку і зараз з обрубка почнеться смертельна кровотеча? «Ми не йдемо, Квентін!» промовила Поппі і стала поруч із Еліотом. «Ми залишаємось!» – додав Джош. Навіть у холоді й темряві Квентін бачив, як він шалено червоніє. «Ми не повернемось!» «Квентін!» Він ніколи не бачив Поппі такою засмученою, навіть коли вони замерзали до смерті. «Ми не можемо піти! Ми потрібні Філорі! Після тебе з Джулією залишилось два порожні трони!» «Один король, одна королева. Ми повинні їх зайняти». «Ну, звичайно, король і королева. Король Джош, королева Поппі. Та й нехай. Він повернеться один». І на цій думці Квентін зупинився. «Так, пригоди мають бути важкими. Він знав, що доведеться пройти довгий шлях, вирішити складні проблеми, побитись з ворогами, бути хоробрим і таке інше». Але це виявилось не так важко, як очікував Квентін. Набагато важче зіткнутися з чимось, що не вб'єш мечем і не виправиш закляттям. З тим, з чим не поборешся. Отже, це треба просто пережити. І не треба виглядати при цьому добре, благородно, героїчно. Треба просто бути хлопцем, якого усім шкода. Ось і все. Але невже кожна історія складається з того, що ти отримуєш і віддаєш. Не те, щоб він не хотів щось віддати, а просто не розумів і не був до цього готовий. «Я почуваюсь мудаком, Квентін», – вимовив Джош. «Ні, слухай, тут усе абсолютно вірно». Губи юнака оніміли. Він продовжував говорити. «Тобі тут сподобається, Джош? Та й у мене є дещо, що треба обдумати. Можеш забирати палаццо?» «О, дякую, чувак, це буде чудово!» «Вибач, Квентін!» Попі йому на шию. «Я просто мусила сказати так!» «Та усе гаразд, Боже!» Йому не хотілося бути дорослим чоловіком, який каже «це несправедливо». Але це справді й не було особливим. «Час!» Урочисто промовив Ембер, стоячи на своїх дурних маленьких балетних копицях. «Слухай!» Ми просто повинні підкоритись, сказав Еліот. Його обличчя зблідло. Та гаразд, просто дай Гудзика. Джош міцно обійняв його, а потім Поппі. Вона його і поцілувала, але Квентін ледь це відчув. Він знав, що потім пошкодує, але це було занадто. Треба зробити прямо зараз, інакше він вибухне. Я сумуватиму за тобою. Будь гарною королевою. Еліот вліз у розмову. «У мене є для тебе дещо? Зберігав це на потім, але, ну, гадаю, ось воно потім». З-під куртки Еліот дістав срібний кишеньковий годинник. Квентін упізнав би його будь-де. Зроблений з маленького годинникового дерева, що росло на чарівній галявині в Королівському лісі, там, де все почалось. Еліот, мабуть, зірвав його, коли повернувся туди. Годинник весело цокав, ніби радий був знову бачити господаря, і він одразу ліг в кишеню. Настрою веселитись не було. Шкода, що це не золотий годинник, класичний подарунок на пенсію. Дякую, він прекрасний, промовив Квентін і не збрихав. Величезний рогатий місяць Філорі уже зійшов, перестрибнувши стіну на краю світу своїм щонічним стрибком. Він не гудів, як сонце, просто ледь чутно дзвенів, ніби камертон. Квентін довго й уважно дивився на нього. Мабуть, цей місяць він більше ніколи не побачить. Нарешті Еліот стиснув його в обіймах. Обіймав довго, а коли скінчив, поцілував Квентіна в губи. Ось це Квентін відчув. «Вибач!» – промовив Верховний король. «Але ти тут усіх перецілував!» І простягнув Гудзик. Рука Квентіна тремтіла. Щойно він взяв артефакт. Майже перш ніж доторкнувся, він уже ніби сплив угору крізь холодну воду. До Небуляндії завжди було холодно добиратись. Але Квентін не пам'ятав, наскільки холодно. Вода обпікала його чимось антарктичним, як тоді, коли йому довелося бігти до Південного полюса з Breakbill з Південь, багато років тому, рана на боці нила. Гарячі сльози витікали з під повік і змішувалися з крижаною водою. Довго мить Квентін, висів, невагомий, здавалось, не рухався, але все ж підіймався крізь воду, бо без попередження щось грубе стукнуло його по маківці. Досить сильно, щоб юнак побачив срібні іскри. У якості бонусу до удару фонтан замерз. Квентін намацав лід над собою, ледь не втративши Гудзик. Про це ніхто не подумав, а взагалі можна втопитись в чарівній воді. Нарешті його пальці знайшли отвір. Він його просто пропустив. Той теж змерз, але лише поверхнево. Вдалось розбити лід кулаком. Приємно було вдарити щось і відчути, як це ламається. Він хотів би знову щось розбити. Юнак викарабкався нагору. Довелося незграбно розпластатись на слизькому льоду верхньою частиною тіла, як тюлень, а потім схопитись за кам'яний край басейну і підтягнути решту себе з отвору. Він полежав хвилинку, задихаючись і тремтячи. На мить він забув усе, що сталося. Ніщо так не відволікає від проблеми, як зіткнення зі смертю. Чарівна вода вже випаровувалась. Його волосся висохло ще до того, як ноги повністю вийшли з води. Тут він знаходився один. Кам'яна площа мовчала. Квентін відчув запаморочення, і не тільки через те, що вдарився головою. Усе навалилось купою. Він думав, що знає, яким буде його майбутнє, але помилився. Життя Повинно стати іншим. Треба почати усе спочатку. Тільки Квентін не думав, що має для цього сили. Він не знав взагалі, чи може встати. Почуваючись старим, він сповз із краю фонтана і прихилився до нього спиною. Йому завжди подобалась небуляндія. Щось тут було заспокійливе. Це місце ніде, і тому звільняло тебе від тягаря перебування десь конкретно. Гарне місце, щоб побути трохи нещасним. Хоча Пенні, скоріш за все, пропливе десь повз через хвилину. Небуляндія змінилася з того часу, як він з Поппі були тут востаннє. І в будинках, і в кутках площі лежало трохи снігу. Але він більше не йшов. Холодно не було. Магія справді знову текла. Це було видно. Руїни оживали хоча й не повертались до норми, повіяв теплий вітерець. Такого ніколи раніше не було в Небуляндії. Ніби ця країна спала і помірно дихала. Квентін відчував себе зруйнованим, і це його єднало з Небуляндією. Він почувався, як замерзла тундра, де нічого не росло і ніколи більше не виросте. Він завершив свій квест. Це коштувало йому усього і усіх, заради кого він це робив. Рівняння ідеально збалансувалось. Без корони, без трону, без філлорі і без друзів юнак навіть не мав уявлення, хто він такий. Але щось усередині нього змінилось. Він не знав, що, але відчував. Якось, хоча він усе втратив, Хвентін почувався більше королем, ніж будь-коли. Він не іграшковий, він справжній. Він пішов з площі Філорі і помахав фонтану так, як колись махав людям з балкона. Над головою розходились хмари. Він побачив бліде небо і сонце. Невже в небуляндії є сонце? Срібний годинник, який подарував йому Еліот, цокав у внутрішній кишені найкращого пальто. Того з перловими намистинками і срібною ниткою. Прохолодне повітря потроху зігрівалось, а землю всіювали калюжі талої води. Уперті зелені пагони пробувались між бруківкою, розколюючи старий камінь, незважаючи на будь-які перешкоди. Кінець. Лев Гросман. Король чарівників. Дякую, що прослухали. Переклав та начитав Костянтин Шарков. І ця книга мені здається більш цілісною, ніж перша. Можливо, це тому, що усі елементи з'єднались? Тобто і дракон у Венеції, і бляха клятий паспорт, навіть жінка зовнішнього острова. Усе це пасує. Хоча ні, є один такий рояль, і це замок з лицарями, у, здається, в 18-му розділі. Точніше, не сам замок, а риба яка припливла з мапою всередині до Мунджака. Коротше, Лев Гросман, на мою думку, у цій книзі трошки виріс як письменник. Та й сама історія не така вже й нудна. Немає розділів таких собі філлерних, Прикольно, і філлерних, А, не важливо. Коротше, ця книжка мені справді сподобалась. А якщо і вам також я круто підвів, от справді круто, то підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте. Окреме велике дякую спонсорам каналу. А якщо і ви хочете допомогти у розвитку, то внизу є усі потрібні посилання. Тепер буде таке правило. Я більше не розпилююсь на різні книжки одночасно. Узяв одну, та й доводжу її до розуму. В планах одна книга на тиждень. Здається, це цілком реально. Увесь наступний тиждень буде присвячений друїду Шанари, повністю уся книга. Тож, почуємось.